Clar, o sigui, el mal ja està fet, perquè la figuera ja està morta i la figuera no es podrà ni reemplantar. Vull dir, l'han arrencat, la, no, no és possible. Llavors, l'únic que volem és operar aquesta cera que estan fent i, sobretot, empurlenar. Vull dir, si volen fer allà un parque i volen plantar unes moreres perquè facin ombra als cotxes i tot això, doncs que les plantin super bé, però empurlenar tota una terra, perquè més... A més, de dona la casualitat que fa poc els, els mitjans dels pobles han agafat aquella zona que hi ha munticuls de terra per fer el seu circuit de cross. I llavors, estan passant superbé. Els mitjans feien el, el circuit de cross, els petits agrunxaven el gronxador de la figuera, estàvem allà, donava el sol, estàvem allà fent patar la xerrada. I tot això destruït perquè los domingueros que venen al restaurant els caps de setmana no s'embrutin els peus.